Pozdravljene Zofijo Ljubimke, pozdravljeni Zofijo Ljubimci. V novem letu Zofijini žanjemo, kar smo sejali konce minulega leta. V sopot dokumentarnega filma o Dekartu, ki smo ga pripravili v društvo, se v prvih radijskih oddajah v novem letu skozi intervjuje s priznanimi filozofi posvečamo poglobitvi in utrditvi znanja o tem za zahodno mišljenje tako presodnem mislicu. V današnji oddaji vam bomo predstavili drugi del, tri delne nadaljevanke o filozofu in znanstveniku Renejo Descartesu. V minuli oddaji smo prisluhnili razmišljanjem o nekaterih biografskih značilnostih filozofovega življenja. Tako smo izvedeli nekaj o pomenu Descartesa za današnji čas, o njegovem zgodnjem življenju in spreobrnjenju. Predstavili smo zadnje njegovega ostvarjanja, čas, ki ga imenujemo scholastika in kako se je uspel kot človek znanosti in resnice uveljaviti v tej dogmi prepuščeni dobi. Načeli pa smo tudi že dve teoretični vprašanji in sicer vprašanje redukcionizma in matematizacije kot temelja vsega Dekartovega sistema. V današnji izdaji oddaje nadaljujemo na tem mestu z razmišljanjem o racionalizmu in o osrednjem kartov ideji dvoma, ki ga bomo slednjič poglobljeno implicirali v zimzelenem stavku Mislim, torej sem. Želimo vam dober sprejem. V 17. in 18. stoletju se je večina filozofov štela za racionaliste ali empiriste. Racionalisti so verjeli, da je edina zanesljiva vednost dosegljiva z uporabo čistega razuma. Empiristi se s tem niso strinjali. Držak ki jo je zauzel Descartes, ga je postavila na čelo racionalističnega gibanja kaj lahko povemo o dekartu kot racionalistu. Po navadi se za dekarta pravi, da je verjel, da je edino spoznanje, ki nam je vožno, je takšno spoznanje kot je primer matematično. Ne? To, da sta dva in tri, pet, ne? to ne vemo na podlagi izkušnje, ni tako da lahko se je naučil, tako da si štev cigarete ali ne vem kaj. V tržstvu ampak enkrat, ko si zakapiral, da 2 in 3 mora biti 5, bit potem veš in to veš na podlagi razuma. In uh, za dekarta se pogosto trdi, da je on mislil, da samo takšne resnice lahko vemo zagotovo. Noč, kaj pride iz zaznave, neč, kaj pride iz laboratorija, to pa se zdi malo pretirano. To, je ta, to se imenuje racionalizem, ampak to je ta najbolj trdni racionalizem, najbolj skrajni. Da kad sam po sebi v zgodnjih tekstih trdi nekaj tazga, primer, predmet raziskovanja bodi ne, kaj so misli drugi, ali kaj domnevamo sami, kaj domnevamo sami, Temveč, kaj moramo jasno in razvidno spoznati po intuiciji, ali zanesljivo ugotoviti po dedukciji. Drugač se nameč znanje ne da pridobiti. To je pa res trno in petirano stališče. Sam Descartes se temu pol odpovedal, tega pogosto ne boste najdeli v učbeniku, zato ker je Descartes tudi bil fizik in se zavedal, da rabiš nekaj izkušnje. Tako da je ta pravi Dekart, tako je kozreli Dekart je zmerni racionalist. Filozofki trdi, da čutila nekaj pomagajo, domišljija seveda pomaga znanstveniku in filozofu, ampak razum igra vodilno vlogo. In je takšni zmerni racionalizem je najbolj zanimiv, ker tisti ekstremni tega lahko spodbiješ zmernega, ne more, zmerni, se zdi res spremljiv. So pač empiristi, in so pač tisti trdni empiristi, ki trdijo naslednje, ima se dve verzije nasprotnega stališča. Ena verzija je, da čiste, čistega razumskega spoznanja sploh ni. Recimo, da je v tega, da vemo, da sta dva in tri, pet, ne? v tega je štetje, bombončkov cigaret, kaj že. To je ena zgodba. Druga zgodba, ki je bolj zmerna, je, da obstaja razumsko spoznanje. Nekaj lahko pogruntaš le na podlagi lasne glave, brez izkušenj, ampak tisto, kaj pogruntaš, je poltrivialno, je pol zenečno. To, na primer, najdemo pri loku. Tisto, kaj mi lahko pogruntamo na podlagi lastnega razuma, in samo na podlagi razuma so notranje razmerja med našimi idejami. Ne pač nekaj, kaj bi veljalo za zunanji svet. Racionalist, racionalist tega dekartovega tipa, misli obratno, da nas razum glih sam najbolj vodi do tega, kaj je v resnici v zunanjem svetu res. Seveda, problem je, pol, ja kako ti lahko veš Kaj je zuni Resnično, ne da bi s tem, kaj se zunaj dogaja, imel upravka, če čutila. Ker edini način, kako mi pridemo v vzročno povezavo, kako jaz pridem iz Maribora do tega, kaj se dogaja v Ljubljani, ne, je tako, da pokličem. Da pošljem pismo, ali da grem v Ljubljanu pa pogledam kaj se dogaja, ne? Brez interakcije z zunanjem objektom, kako bom pršel do tega kaj se, kaj se tam dogaja, na nejem dogaja, kaj za njega velja. Kaj je Descartov odgovor? Descartov odgovor je, jaz lahko nekaj pogruntam čist na podlagi razuma o zunanjem svetu, zaratega, tega ker vrojeno vednost, Vrojeno, abstraktno vednost, ki je neodvisna od izkušnje, temu se pravi a priori na Latinščini, Odkod mi pa to, odkot to pride, kako pač vem, da jo imam. Dekar to odgovor, ni bobe, kako preveč jih je. tega, ker Deskart se poskuša zmazati poskušal odgovoriti na to vprašanje, tako da dokazuje, da je Bog zelo dober, da Bog ugre za to, da bi jaz razumel matematiko, fiziko in tako naprej in mi je Bog zaradi tega dal dobre, kvalitetne, vrojene ideje. Lahko bi tudi nekdo v Paskalovem času se vprašal, eh, pa Descartovem času se vprašal, zakaj bi glih Bog skrbel za to, da bi se mi učili logike in matematike? Če je že kreščanski bog, bo, bi poskrbel za to, da bi mi imeli dobro srce, da bi, ne vem, pomagali žrtvam ejca e, in tako naprej, tako naprej, e, ni nekaj, ki bi bogu bilo najbolj pomembno to, ne, da mi smo mi ful dobri v trigonometriji. Tako da je tisti izvirni Descartov odgovor, namreč, da e, kvalitetne vrojene ideje pride od Boga, ta odgovor ni Bog ve kako Racionalisti so pol poskušali tisto, svojo, tisto svoje zaupanje v čisto razumsko spoznanje, so poskušali utemeljiti na drugačne načine. O, ja, je tisti, ki začne z letkom S. Ugotovila je, da S? Ali je to Nietzsche? Does v Nietzsche? begin with an S? Uh, an S in Nietzsche. Oh, wow, yes, there is. Do all philosophers have an S in them? Uh, yeah, I think most of them do. So, da um, to klasično vprašanje, ne, potem kako v, filozofskem razmišljajo priti do nekega temelja, ki ti na nek način je dovolj trden, dovolj neproblematičen, v bistvu v skrajni konsekvenci, da ga bere kozuna vsake se dvoma, ne? v bistvu predpostavlja razmislek, ki v svojem ozadju nosi ko racionalizma. In ta razmislek pravzaprav kaže na to, da karkoli koli rešujemo kar koli poskušamo spostaviti skozi to, ta princip argumentiranja, skozi princip analitične selekcioniranja, eh, prid res do tistih zadnjih preostankov, ki so nedvoumni. Ne. To se na koncu izkaže pri Dekartu vedno, da je ta princip utemeljen na neke vrste čistem razumskem početju. Ne in da to razumsko početje eh, nima eh, zunanjega razsodnika, da je ta razsodnik razum sama. Ne? In v bistvu eh, zaradi tega je ta njegov racionalizem ne? Eh, eh, pogosto krat eh, eh, na nek način eh, model za eh, razvoj takratne pa bi lahko rekli tudi današ današnje sodobne znanosti. Zato, ker racionalistična metoda v bistvu je v veliki meri metoda, ki sledi temeljnim načelom, ki so od, ne vem, Euclidovega poskusa aksimatizacije v matematiki, a ne, dokaj jasno in e, prisotni. In pri Descartesu se to enostavno pokaže v taki obliki, da ima na eni strani določeno sebine v človekovem razumu in da lahko razum potem, popolnoma neodvisno od česar, koli zunaj njega, rasoja, o čem te vsebine so. In tu je prav tista srčika, ki je pogosto je tudi spregledana. Ne? Ni problem v tem, da eh, on, kot vojžbenih jih čujemo, zanimarja razum, eh, zanimarja te izkustvo, da ne upošteva, vem to kar pride preko čutil do naših spoznanj. Ne, ampak ravno to, da pravi, da je gotovost možno doseči le s tistim, kar je istovrstno razumu samo. In to so lahko zgol ideje ali zgolj, danes bi rekli predstave našega razuma. Vi, vi, pika zefini.net. Vaša bližnjica dovednosti. V meditacijah dvomi praktično o vsem, o matematični gotovosti, kot tudi o obstoju fizičnega sveta. Kaj lahko poveste o Dekartovem dvomu? Zanimivo je, da je znan po dvomu. Dekard je res znan po dvomu. Zanimivo je, da je Dekard do dvoma prišel relativno pozno, da je on začel zelo pozitivno kot uspešen matematik, kot uspešen znanstvenik, ki ni neždvomev o tem, kaj dela. Ne, bil je zelo, zelo uspešen, imel e, je matematično anedijo in matematične odkritja, pol je koh, poskušal tisto metodo, ki jo je v matematiki, poskušal je posplošiti na filozofijo, ne, ne da bi dvomil. In je pravzaprav je, je dvom ob začetku kot en pripomoček, da bi lažje prišli do glavnih filozofskih resnic. E, meni se zdi, da enkrat kot je začel s to temo dvoma, da se pol zavedal, koliko je zadeva nevarna. Da je pravzaprav, prav, da je s tem s temi odprl eno škatlo, iz katere so začele van pošasti šasti skakati. Kako Descartes vpelja dvom? Pa Descartes vas prosi, ne, da mu poveste, uh, kako veste, da v tem hipu, ne, kot mislite, da gledate film, kako veste, da ne sanjate? Ja, pa vem, kako Vem, da ne sanjam, ne, ker se spomnim, da sem se zbudil. Ja sem se zbudil, nažalost, ne, jutri ob šestih, ker je trebalo putovati v Maribor, da mi se zato, ker tega zdaj spine tako da vem, da ne sanjam. Ja, ampak, a niti se tudi zgodlo kot si sanjal, da si sanjal, da si se zbudil, pa zdaj ne sanjaš? Seveda, da ti se zgodilo. Tako da nimaš nobenega dokaza da zdaj nisi v postelji, pa ne sanjaš. Ja, to je res nerodno. Ampak po drugi strani, če si v postelji, pa sanjaš, saj obstaja postelja. Ne? Pa lahko pričakuješ, da boš se zbudil. Uh, tako da Dekard rabi nekaj malo bolj trdnega. In pol ima dva slavna argumenta, dva slavna prašanja, ne, ki vpeljajo bolj uh, trdni, bolj nevarni dvom. prvo vprašanje je, kako veš, da nisi nor? Ker velik norcev, kot on pravi, se veda se ne zavedajo, da so nori. Normalno, če znoriš, se ne zavedaš, da si iznorev in je to tudi en, ena pomembna, poteza norosti. Kako pač mi vemo, ne, ali kako vi veste, ne, da je vaše sklepanje, ne, da so vaši razlogi in tako naprej, da so normalni, da so razumski, kako veste, da niste že znoreli. Poslje zgodi nekaj zanimivega, da se, DD karta samega Ne, ga objame groza od tega argumenta. In pravi, ja, o tem se ne bomo pogovarjali, ne, to bi bilo preveč. E, velik sodobnih filozofov se sprašuje, ja, zakaj je nehal, ne, a je bil strahopeten, e, a se zavedal tega, da nima odgovora, e, in poskušajo, pol sodobni filozofi, poskušajo raz, po eni splati razviti to Descartovo zgodbo, Ne, ta njegov argument, ki on neha enostavno na pol poti, ne, pol mu poskušajo sodobni pomagati, pa to razviti, po eni plati, po drugi plati odgovoriti na ta dvoj. pride ta najbolj znani vir dvoma, ne, kako veš, da te ne gojufa nekakšno na pol božansko bitje, ne, ki je domušno, ki, uh, ki je mala, Ne, ki uh, te enostavno guljufa v čas. V sodobni varianti, ne, če ste gledali matrico, kako veš, da tvoji možgani ne sedijo ta hip v matrici ne, in da te tisti ne filajo z enostavno tako je kot totalnim DVD-jem. Ti pač misliš, da gledaš zdaj en video, v resnici pač celotno tvoje življenje, je en napačni video. To je ta znani Descartesov dvom. To, kaj je zanimivo in to, kaj je res pretreslo filozofe, je to, da ni Descartes, ni tisti prvi, ki so pol začeli diskutirati z njim, ker Descartes, Descartes je zbiral ugovore, Descartes je res to kot da bi sedel na mailu, ne, pa bi prosil ljudi, da ti ugovarjajo, pa poskušal odgovoriti na njihova prašanja, ne, je zbiral ugovore od najbolj znanih kolegov iz celega sveta, to bi bilo recimo kot da bi se zdaj pogovarjal z Nobelovci, pa poskušal od njih dobiti ugovore in odgovoriti na njih, in se zdelo, da pravzaprav nobeni nima dobrega odgovora. Poskušajte sami najti odgovor. Kako veš, da nisi v matrici? V filmu je lahko, zaradi tega, ker matrica ne funkcionira vedno v redu. Včasih so tehnične napake. Pa se, če si pametan, se lahko zavedaš. Kaj pa, če bi bil v popolni matrici, ki nima tehničnih napak, Kako bi se zmazal? Kako bi sploh prišel do tega, da to kaj vidiš vohaš doživljaš, slišiš, da to ni nekaj, kaj je totalna goljufija. S tem je Descartes obnovil še enkrat nekaj, ki je bilo znano v antiki, namreč nevarnost popolnega dvoma. To se imenuje popolni skepticizem in je zanimivo, da odgovori, ki filozofi ponujajo, nekako niso bogve kaj. Ne Uspejo dobri odgovoriti na ta, da kar in in My brothers and my sisters all, all, all over this land. If I had a bell, if, if I had a a bell, I'd, bell, I'd ring it in the morning. I'd ring it in the morning. I'd ring it in the evening. I'd ring it in the evening. All over, all over this I'd land. Ring danger, I'd ring out danger. Danger, danger. Ring, out warning, ring, ring out a warning. Ring out a warning. Ring out. Love firing, I ring between my brothers and my sisters all, all, all over this. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning. I'd sing it in the morning. I'd sing it in the evening. All over all over this I'd sing, I'd sing out danger. sing a danger. I sing out love between my brothers and my sisters. All, all over this life. If well I got a hammer, well I got a ham and I got a bell and I got a song. I, I got a song all over. The hammer of justice it justice freedom the bell, of freedom, the bell. The bell. song about law, love. Love. love between my brothers and my sisters ljubimci <recul> <death> No, tisto, po čemer je Dekart ravno tako slaven, je, je dvom oziroma nekaj, kar povezujem z Dekartom, je metoda dvoma. No, tu sem že nekaj nek način opisal eno dimenzijo tega dvoma, namreč to je metodični dvom. Se pravi, mogoče naj, najlepša prispodoba za to je, recimo da imate košaro z javovkami, v kateri je nekaj gnilih jabolk potem pa želite samo zdrava jabolka se pravi ohraniti v svoji košari. No in metoda bi bila ta, da stresete vse iz košare ven, pa vsako jabolko posebej vzamete v roko, pogledate, ali je zdravo in ga date nazaj. No, podobno je to metod, metoda metodičnega dvoma. Vi iz svoje glave stresete vsa prepričanja, ki jih imate, potem pa vsakega posebej vzamete v roko, no, pod luč jasne in razločne zaznave in ga pregledate in če zdrži, To preverjanje potem ga date nazaj v svojo glavo. Je pa ta dvom, kot sem prijel, in tisto, kar ostane, ne, se pravi, dvom je metodičen v tem smislu, da je po tisto, kar pridete, potem je pa tisto gotovost, s katero začnete graditi zgradbo, zgradbo spoznanja. So pa še druge dimenzije dvoma, ne, ki so meni tudi se zdele vedno zanimive pri kartu. prva je da če berete uvod v votu meditacije, ne, on tam pravi, da bi morali vsaj nekaj mesecev posvetiti samo prvi meditaciji, kar se zdi nevarjetno to je par strani. Uh, se pravi, in imaš vtis, da, je, da, je ta dvom, da so to ravno tako neke duhovne vaje, nekaj takega. Ne. In meditacije so zares posvečene uh, jezuitom, profesorjem na Sorboni, uh, ki pa so seveda že imeli take duhovne vaje, njihov uh, ustanovitelj lojola, je znampo, Po, po enem takem spisu o, o, o takih duhovnih vajah. Uh, in kar celo sam pravi, da, da te, uh, to pa že prej, uh, mislim, razpravlje metodi o, o, se pravi, ki je avtobiografska, da le, le, malo kat, le malo kdo bo sposoben iti skozi to njegovo metodo, skozi te njegove duhovne vaje. Ne? Samo veliki duhovi bodo so tega sposobni. No, tretja dimenzija, dvoma, se pravi imamo dvom, potem ta dvom kot duhovne vaje, ki nam je mo, mogoče danes ne razumemo več, ali pa nekateri razumejo, ne vem skratka, kako je dekart to doživel in razum, razumeval. Je pa še neka dimenzija, ki pa je a, mogoče še najbolj preživela v sodobni filozofiji. Uh, to je pa dvom kot uvodil skepticizem. Dekart ni bil skeptik, on je, uh, on je med dvom uporabljal to, pač, da je prišel do tistega, kar bo preživelo in tisto, kar preživi, je osnova za naprej. Uh, mislim, za celotno zgradbo znanja. Ampak uh, je pa danes, poznamo nekaj, če mor se reče, kartezijanski argument za skepticizem uh, in temeljina uh, pač na, na uh, no, na, na tem, na, Vvede no, neko skeptično predpostavko, skeptično hipotezo, neko radikalno hipotezo v smislu uh, totalne prevare. Uh, Decart je imel v ta namen zli in nastopa zli demon, se pravi, nek, uh, neko vse bitje, ki pa ni dobro, kot tako kot je bo ampak je zlo. Uh, današnje variante tega so pa nekaj, kar dobite recimo uh, Matrica, ki je film, ki je zgrajen na tem popolnem domu. Znamenit, zanimiv film je tudi Trumanov show, neka popolna prevara, v tem smislu je pa pač, da je vse nek film. nek No in, in, in argument, skeptični argument je pravzaprav, splošna zgradba je taka, ne, da bi lahko sprejel katerokoli pripričanje, karkoli od velikega, da bo ko do tega, da vidite zeleno travo, morate imeti razloge. Zdaj, ti razlogi Skratka, morate biti neko upravičenje, se pravi neke razloge. Zdaj ti razlogi morajo biti uh, pa taki, da, se, uh, da razločijo med alternativami. Skratka, morajo biti taki, da uh, če je resnično, da vidite zeleno travo, potem ne more biti resnično, da vidite črnega mačka. Se pravi, no in uh, problem, tisto, kar... Uh, vam pravi kartizijanski argument, pa je, da nikdar ne morete izločiti neke alternative, te, ki se zdi nora, ne, da vas vara zli demon, da ste v matrici ali pa da sanjate, če gremo na bolj te skratka na prejšnji argument iz, iz meditaciji, te alternative nekdar ne morete izločiti. In ker nikdar ne morete izločiti, nikdar, izločit, uh, nikdar nimate dobrih razlogov, da bi sprejeli katerokoli pripričanje. Vedno je možna alternativna razlaga uh, tega, uh, za katerokoli vaše prepričanje. In ker je vedno možno alternativna razlaga, bo rekel skeptik, zato nič ne veste. Res pa je, ne? to je nekaj, kako je... Uh, To je oblika, ki jo ima kartezijanski argument za skepticizem. Dekart sam je, je verjel, da, da, da nekaj pa le veste oziroma veste vse, samo njegova pot je ta, to je v bistvu ta kartezijanski argument, je argument za dvom v obstoju zunanjega sveta. Dekart vam pa preko tega svoje metode dvoma pride do te gotovosti, do cogita Se pravi, zunanji svet ga ne zanima, ampak ko imam kogito, potem pa zgr pridem spet do zunanjega sveta nazaj. Zdaj, vse se zgradim, celoten sistem nazaj. Pri meditacijah je pa treba spet povedati, da je sama zasnova meditacij čisto prislikava tistega, kar v jezuitskem izobraževanju poznajo kot duhovne vaje. Ko je Lojola začetnik jezuitske napiso, te prve duhovne vaje, so bile dejansko zasnovane tako, da so skozi šest dni, morali iti čez trnje, da so lahko prišli sedmi dan do tistega spokoja, ne, v katerem lahko človek potem meditira. In če samo strukturo meditacije pogledamo, ne, je dejansko to. In če Loyola prage A kontra, to se pravi deluj proti, je to ravno bil tist argument, ki ga je, morda na nezavedni ravni, Descartes v svoji meditacije. Priliv. In zato je zanimivo, ko pribirate meditacije, da postavi pod vom vse, celo Boga. A ne? In to v obdobju, ko vprašanje brezboštva sploh ni obstajalo, ko je bilo jasno, da so vsi na nek način podvrženi neki obliki virovanja ali pa vsej verjetja v obstoj Boga ali pa večih, več bogov do čim je ta element dvoma, ne, v veliki meri bolj bila metoda dohovnih faj in je to enostavno v svoji filozofski eh, razpravi eh, on, mislim, na tekst meditacije, ne, dejavno, dejavno uporabo. In kar je zanimivo, Descartes, izjemno dobro matematik, ali pa geometer. Eh, pa Postavi tezo, da so matematične resnice, ne samo tiste, ki se dajo v podprašaj, ampak da matematične resnice nimajo logične nujnosti. To se pravi, niso nujne tako kot običajno vsi drugi ali njegovi predhodnik ali njegovi vrstniki zagovarjajo. Recimo, lajvnicu nikoli ni padlo na pamet, da bi trdil, da je matematična reslica lahko nekaj, kar je odvisno od Božjega tleska, da se spremeni. Pri karto je to on eksplicitno v nekem znanem pismu o a ne, to je bilo malo pred nastankom meditacij, piše dejansko tako, Bog lahko po svoji volji spremeni te temeljne matematične resnice. In so nekaj posem. Posem drugega. Tako da je ta vprašanje tega dvoma, ne, vse kolikor jaz razumem, da v veliki meri pogojeno tudi s tistim njegovim šolanjem v tem jezuitskem eh, kolidžu, v tej Jazuicki šoli, in je v bistvu tudi na tej točki dolžnik scholastike. in jaz In kaj lahko poveste o implikacijah tega dvoma v stavku mislim torej sem? Ok, kako sam Descartes poskuša odgovoriti na dvom? Ja. Kaj je taj bogi, ne, ki sedi v matrici, ne, kaj si taj lahko misli? Ja, pravi Descartes, Ok, saj nekaj vem, ne? Vem, da čem ego ljubijo. Čem mam nerednična prepričanja. Saj mam prepričanja. Saj nekaj mislim, Saj mam eno misleno, psihično dejavnost. To je tista osnovna zamisel v latinščini jaz mislim, temu se pravi kogito, uh, Descartes včasih pravi enostavno jaz mislim, včasih pol pravi, ja, jaz mislim, torej tudi sem, torej tudi obstajam, ampak, kaj to pomeni? Kaj pomeni, da tisti, kateri misli, tudi obstaja? Jaz mislim, ne, da mam ušesa, nos, roko, ne. Ampak to misli tudi tisti revež v matrici. On jo pač, on pač nima roke, ne. Kinu riz, ne, zgleda kot res, tako čeden A gospod, ne. V resnici je lahko nameste ga enostavno in Meni možgani, ki sedijo v matriki. Tudi ni jasno, da je misel nujno v možganih. Edino, če se jaz lahko zavedam v tem scenariju, je lasno mišljenje. Telo, tisto, vidno telo, ne, ki ga zdaj poznemamo na video, ali pač možgani, ki so notri jih ki jih ne vidite, lahko vse to odpade. Edino, kaj lahko vem pri Descartes, je, da sem eno bitje, ki ima mislena ali psihična stanja. E, moramo se zavedati, da te pol Dekart potolaži v tekstu resti ponujati eno tolažbo, lažbo, da ti lahko na podlagi mišljenja dokazuješ da Bog obstaja, Bog te ne bogolju potem tudi maš to telo, ki ti se zdi da ga imaš. Če ne sprejmemo tisto religiozno upravi čitev, kaj nam ostane? Zelo malo. Če bi za to zdaj nekaj tudi še o nekem, a, tem znamenitem kogitu, a, pa o, a, ki je, do katerega pridemo po tem metodičnem dvomu. A, najprej, a, da je, a, čeprav je to tako znamenit pojem, oziroma na nek način se je slano, filozofija izlezla ven iz tega kogita, a, pa je za mene kot za logika. Recimo, je zanimivo, da uh, sploh ni jasno, kaj to mislim, torej sem je, Zdaj, v kakšnem smislu ni jasno. Ne? Uh, imate v, v, meditacijah, nima, v, v meditacijah imate drugačno formulacijo, imate, uh, jaz, uh, op, jaz sem, jaz bivam, je resničen, kadarkoli, stavek, stavek je resničen, kadarkoli ga izrečem oziroma kadarkoli v njem razsojam. Na drugih mestih imate potem ta ego, cogito, ergo, sum. Se pravi, imate že dve različne formulacije, no, ampak če zame to formulacijo, po kateri je najbolj slaven, se pravi ta ergo, cogito, se pravi, mislim torej sem. In je zdaj vprašanje, ali je to neko sklepanje? Pa ni jasno, ali sklepanje in ni, in potem niti ne jasno, kaj je sklep. No, zakaj ni jasno, ali sklepanje? Ne? Na nekaterih mestih Descartes pravi, da je to nekaj, kar je neposredno razvidno. Se pravi, nekaj, kar mi je neka direktna intuicija, kar neposredno vem za neko direktno intuicijo. Na drugih mestih je pa videti, da gre za nek silogizem v smislu, vse, kar misli, obstaja, jaz mislim, torej obstajam. Skratka, enkrat se zdi, da je argument, drugič pa pravi, da ni. No in potem je še zanimivo, kaj je točno sklep. In imate spet različne možnosti. Enkrat se Enkrat se zdi, da je sklep a, to, jaz obstajam kot se prav, obstoj, obstajam kot misleča stvar. Drugič na drugih mestih, a, kot kaže tudi naslov druge meditacije, je tisto, kar je sklep, da, a, da je moja narava to, da sem misleča stvar. Se pravi, ta, na, tret, na, na, na, na še kakšnem mestu pa dobite se vam zdi, da pa je sklep to, da se misleča stvar, ki je različna od razsežne, se pravi od uh, snovne substance. Ano je zanimivo, ne, ker je ta kogito tako slaven, uh, pa da skoraj nimaš o njem uh, kaj novega povedati, uh, da, da pa je kot sem rekel sporno, a je to argumentalni, pa če je, kaj sploh je sklep. Dejstvo pa je, ne, seveda, da je uh, zaznamoval potem uh, uh, zahodno filozofijo, ne, tja uh, skratka, uh, in je ta Kogito pač tista, tista točka, na kateri se potem začne celotna zgradba spoznanja. never seen so new All of my body Glows with flame The tempest struggles In the air And to myself Alone I sing It could sink me Then and there I can hear The echoes of rain Try to find one smiling face To drive the shadow from my head I'm stranded in this nameless place Lying restless in a hilly bed It out if you will. Why must you torture me then? Why must you come down from your high hill? Throw my feet to the clouds and wind far away in a silent land. See God thoughts I had to bear. Remember me, you'll understand Emotions we can never share You trampled on me as you passed Left the coldest kiss upon my brow All my doubts and fears are gone at last I've nothing more to tell you now Season's dawn away I, I lay awake at night With troubled dreams The enemy is out the gate. Beneath the thunder blasted trees The words I ringing off your tongue The ground is hard in times like these Stars are cold the night is young The rocks are bleak the trees are bare Are your clouds go floating by snowflakes falling in my hair Beneath the gray of the stony sky sun is sunkin' alone The woods are dark, the town isn't to me They'll drag you down, they run in a show. Ain't no telling what they wanna do. Tell a bell when he comes home Anything is worth a try. Tell that I'm not alone That the hour has come to deal or die All the world I would define Let me make it plain as day I look at you now and I sigh How could it be any other To, to je pa vprašanje ne, tega dvoma in ali lahko dvom eh, kot postopek eh, ne, pripelje do pravzaprav neke vrste temelja, na katerem bi lahko eh, Descartes gradil potem svojo eh, filozofijo, ki bi imela nedvoumen temelj in bi bila potem eh, aksiomatsko utemeljena. V bistvu... Če bi Descartes bil v svojem dvomu radikalen do konca, potem ne bi mogel reči, da je argument, ki se ga pač stavl, ki ga običajno poznamo dvomi in torej sem, lahko argument za to, da obstaja nekdo, ki dvomi. Zakaj ne? Zato ker tudi v samo to tezo, da misli, bi v principu lahko dvomo. In to se pravi, on je zavestno na določeni stopni ustavil svoj delo. Kaj je pravzaprav s tem dosegel? S tem je dosegel, da je v zelo strogem kriteriju, ki ga je postavil kot merilo za gotovost, izhod, ki ga pa eksplicitno nikoli ne prizna. To se pravi, ko Dekart govori, da naj bo temelj brez priziv, brez sakršne sensiče dvoma, je to absolutni epistemski ali spoznavni kriterij. Toda, ko on pravi, da je to tisto, kar spozna on sam, je to lahko zgolj na principu nečesa, čemer bi se lahko reklo, eh, psihološka gotovost. Gotovost posameznika, ki pa zato nima drugega argumenta kot samega sami. In na tej točki je prav pravzaprav ta radikalni dvom se zlomo. In je smo dobili na mesto, v pravem pomenu besede, te epistemske gotovosti, ki ne dopušča res nikakršnega dvoma, gotovost, ki je determinirana zgolj z posameznim umom. In ta kogito v tem smislu ne, ni niti božji, ne niti ni kolektivni, ampak je striktno posameznik. In če bi se taka rešitev ponudila recimo v uh, antičnem, uh, skeptičnem pironizmu ali kateremkoli duhu, bi ga zagotovo zavrgli kot uh, neostreznega, ne? da pravzaprav bi pokazali, da je storo en korak premalo. Ne? da če bi storil še korak del, ne bi prišel do te točke, na kateri bi lahko rekel, tu pa je nedvoumni temelj, ki ga lahko kot prvi element ali prvi princip svoje filozofske aksijomatske zgradbe. Tem smo zadane zaključili. Nadaljevanje in dramaturški konec zgodbe o Dekartu se vam obeta v ob tedno Sorej. Ostane nam samo še vabilo bilo obisku naše spletne strani Pikanet, ki se ponovno šibi pod težo novih in zanimivih prispevkov, ki čakajo na vašo pozornost. Do prihodnjega tedna vam želimo vse dobro. Od vas se do takrat poslavlja posadka radiskovalne kapsule Sofijinih. Dalja, Robi in Andrej. Srečno. Goodbye, good